Записник Сторінки нашого кохання Ніколас Спаркс Судова зала Того ж ранку троє чоловіків, два адвокати і суддя Сиділи у залі засідань, поки лон завершував промову Суддя відповів не одразу «Це дуже незвичне прохання», – нарешті сказав він, аналізуючи ситуацію «Я гадав, що ми завершимо цю справу сьогодні» «Хочете сказати, що маєте дещо нагальне, що не зачекає до вечора чи до завтра?» «Ні, ваша честь, не зачекає!» Лонова відповідь була аж занадто швидкою. «Заспокойся!» – подумки вмовляв він самого себе. «Дихай глибше!» «І це не має жодного стосунку до нашої справи?» «Ні, ваша честь, це стосується тільки мене. Я розумію, що це незвичайний випадок, Проте мені справді необхідно з ним розібратися. Гаразд, уже краще. Суддя відкинувся назад у кріслі та прискіпливо подивився на Лона. «Містер Бейтс, а що ви скажете із цього приводу?» Чоловік відкашлявся, перш ніж відповісти. «Містер Гемонт зателефонував мені сьогодні зранку, тож я вже попередив усіх своїх клієнтів». Вони не проти відкласти слухання до понеділка Гаразд, сказав суддя Та чи певні ви, що інтереси ваших клієнтів не постраждають через такий хід справи? Хочеться вірити, відповів він Містер Гемонд погодився взяти на обговорення одне питання, яке не бралося до уваги раніше Суддя уважно подивився на чоловіків та замислився Мені це не подобається, врешті сказав він Абсолютно Проте містер Гемонт ніколи не просив про таке раніше Тож я гадаю, що це справді якась дуже важлива для нього справа Він намить замовк, а тоді кинув погляд на сто з паперів на столі перед собою Я згоден відкласти слухання до понеділка Рівно на 9 годину Спасибі, ваша честь, відповів Лон Уже за дві хвилини Лон залишав залу суду він попрямував до своєї автівки, яку припаркував із протилежного боку вулиці, сів і поїхав у напрямку Нюберна. Його руки досі тремтіли.